Олег Ольжич, Рудько, Життєпис одного півня Отже, я розповім вам про півня. Не про величезного слона Чехи Лева, а про звичайного півня, яких ви безліч бачили за своє молоде життя. Ви, може, не пригадуєте, але я знаю, що колись ви були з ним в дуже близьких відносинах. Він вабив вас непереможно до себе яскравістю барв та звінким голосом, і ви, пручаючись в обіймах матері, тяглись до нього малими рученятами. Згодом, коли ви навчились ходити та копатись в піску посеред подвір'я, ви відчули до нього пошану. Ви уступалися йому з дороги, або кинувши всі скарби, стрімголов бігли в сіни і причиняли за собою двері коли він надходив занадто близько. «Ще за якийсь час ви шпурляли в нього тоді, як виводив свою голосну пісню грудками, і нарешті він став для вас зовсім байдужим. Придивний птах з закрушеним хвостом перестав для вас існувати. І от роки живете ви по себе, тішитеся з літа, нудьгуєте взимку, і правду кажу, ви менше знаєте про те, що твориться в душі вашого колишнього приятеля, ніж він, що відчуваєте ви? Сором, сором. Отож про півня. Слухайте В сініх було душно, і сіра чубата квочка, що два дні тому була перенесена сюди з прохолоди стайні, часто дихала розкритим дзьобом. Квітневе сонце таки добре припікало. Можна було б устати і напитись з мисочки, що стояла коло гнізда, але вона досиджувала сьогодні свій двадцятий день і обурювалась на саму згадку про воду пшоно, яке лежало поруч золотою кубкою, не зачеплене ще від позавчора. Двадцять днів! Це вам не хруща проковтнути! Її майже голі від сидіння груди горіли останнім огнем, який могла видушити матерня любов з виснаженого тіла. «Ще доба, ні, не доба, ще кілька годин, і прийде найщасливіший мент її життя. Мент, за який можна віддати все, витерпіти всі муки». Яйця були якраз в міру теплі, й, перевертаючи їх ніжно дзьобом з одного боку на другий, вона всією своєю істотою відчувала в кожному маленьке скорчене тільце і величну силу життя, що його наповняла. Година ще. А проте я не оповідатиму, що сталося за годину. Я не малюватиму вам щастя матері, коли тріснула перша шкар і звідти почулися жалібних клипання немовляти. Я не маю для цього гідних барв. Не згадуватиму і всіх тих переживань, що їх мали нові мокрі громадяни світу, коли ступили на межу свідомого життя. Вони мало чому ріжнилися від ваших власних, коли ви були в такому становищі. Безліч незрозумілого, дивного і сила неприємного, як-от шкарлупка, що хоче отстати від пупика або погана колюча соломина. Прийшла господиня і винівши, щоб не подушилися між яйцями тих, що вже обсохли, поклала в решето та поставила на піч. Тут зібралися вони всі, п'ятнадцять. Не було ні одного, був чи заморка. Тут навчились підводитись на ноги і вперше відчули голод, що відтоді став їх найвірнішим товаришем на ціле життя. Здебільшого лежали вони, притулившись одне до одного, і тихенько пищали, немав заспокоювали самі себе. Якийсь заворушиться, і всі прокидаються зі свого напівсну та вибухають Жалібним лементом. На другий день, після того, як квочка добре викупалась в піску та досхучу наїлася, під неї підпустили курчат. Чи вона пізнала своїх дітей? Чи ті почули в ній матір? Пізнала. Почули, почули і побігла до неї на перший ніжний поклик. Так, але скажу вам, курка на двадцять перших день сидіння має такий настрій, що прийняла б під свої крила цілий Всесвіт. В цей час в ній знайде собі оборонця взагалі кожне курча, нехай воно навіть убереться вже й в колодочки. Хитаючись на напевних ногах, розбіглись наші малі по хаті і раптом, злякавшись, чи то чорної тіни, чи власної самотності.